Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ahdihi wa nasta'gfiru Wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falamudillalah اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. <تصفيق> Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu Rabbana atina min ladunka rahmatan lana min amrina rashada. Allahumma atina nafsi taqwaha wa zakkihha wa anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa Alhamdulillah syukur pada Allah azza wa jalla kerana dengan rahmat dan juga lipah kurnia yang Allah Taala berikan dapat kita bersama pada malam ni dan insya-Allah kita akan sambung perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan insya-Allah sambungan kita malam ni ialah sambungan daripada mukadimah yang dah kita sebutkan sebelum ni. Mukadimah kita sebelum ni kita fokus kepada pengenalan terhadap kitab Al-Fiqhul-Akbar dan juga pengenalan ringkas Abu Hanifah tu siapa uh, sebelum pada tu buku kita ni, risalah kita ni masih lagi ada jadi pada mana-mana yang belum ada dan belum dapatkan risalah ni boleh dapatkan di almari sana tu dia ada beberapa naskah lagi, termasuklah orang luar pun yang datang pun boleh ambil, cuma yang orang luar tu dia duduk dalam kotak bawah tu okay. dan ianya free Uh, telah diinfak khusus uh, oleh beberapa orang muhsinin jadi mana-mana orang yang nak ambil, dia boleh ambil dan uh, dia boleh ikutilah kelas kita ni insya Allah setiap hari selasa di masjid ni kalau diizinkan dan juga kelas ni insya Allah akan ada rakamannya live dan kita akan susun rakaman ni part by part lah macam yang dah susun pada sebelum ini iaitu Iktiqat Imam Ash-Shafi'i oleh Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari Yang dah kita tamatkan beberapa minggu yang lalu okay. Jadi pada malam ni Kita tengok Allah pada muka surat yang ke-6 dan juga yang ke-7 Masih lagi pengenalan ringkas Abu Hanifah Dan juga guru-guru Abu Hanifah okay. Cuma sebelum daripada tu Saya nak sebut beberapa perkara Pertama Kitab Al-Fiqhul Akbar Ataupun Risalah Al-Fiqhul Akbar Lil Imam Abu Hanifah ini Antara risalah yang utama Bila mana orang sebut tulisan Imam Abu Hanifah Ataupun tulisan dalam mazhab Hanafi Ianya antara tulisan-tulisan yang popular Selain pada tu Ada Selepas daripada tu Ialah namanya kitab Fiqhul Absat Ataupun Fiqhul Awsat Ini pun berkaitan dengan akidah Pun ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah Selain padutu itulah al-wasiyah ta'lim wal muta'allim ini ialah risalah-risalah akidah yang ditulis oleh al-Imam Abu Hanifah. Yang mana kita tahu kitab Al-Fiqhul Akbar ini datang daripada riwayat anak Imam Abu Hanifah iaitu Hamad bin Abi Hanifah. Dan Al-Fiqhul Akbar maksudnya ialah kefahaman yang utama. Al-Fiqh maksudnya ialah al-fahmud daqiq, memahami dengan jelas. Itu maksud al-fiqhu. Al-akbar ialah yang paling utama ataupun yang paling besar. Maknanya, nak sebut kepada kita sini, walaupun kitab ni namanya al-fiqhu, ia bukannya kitab fiqah dalam ibadat, muamalat yang kita faham. Sebab sebahagian masyarakat ataupun sebahagian orang, dia akan faham al-fiqhu dengan makna fiqah. Iaitu fiqah dalam ibadat, dalam muamalat dan lain lainlah lah, munakahat cabang-cabang daripada fiqah itu. Okey. Tapi dia duduk di bawah satu perkataan yang lebih umum. Al-fiqhu bi makna al-fahmu. Iaitu dengan makna memahami suatu isu dengan betul. Dan yang diutamakan sini ialah berkenaan dengan isu, isu akidah. Bilamana al-imam Abu Hanifah dia sebut akidah ini dengan al-fiqhul akbar, maknanya yang selepas daripada tu ataupun yang selain daripada akidah, Ianya disebut dengan nama Al-Fiqhul Ashar Ataupun fiqh yang kecil Tapi kita taklah sebut perkataan tu sebab Bila mana sebut fiqh yang kecil ni orang akan nampak ianya kecil sungguh Tapi ianya juga penting Iaitu dalam ibadat, mu'amalat, munakahat dan lain lainlah lah okay. Cuma risalah ini menariknya ianya telah dikembangkan Risalah Al-Fiqhul Akbar oleh Al-Imam Abi Hanifah ni Ianya telah dikembangkan oleh satu orang tokoh yang besar dalam mazhab Hanafi iaitu tokoh yang bernama Abu Ja'far ja At-Tahawi. Abu Ja'far ja At-Tahawi ni wafat pada tahun 321 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat 150. Abu Ja'far ja At-Tahawi lahir 238 wafat 321. Maknanya dari segi jarak masa Abu Jaafar at tahawi ni terkemudian daripada Imam Abu Hanifah. Dan dia memang tak sempatlah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Okay. Cuma saya nak katanya, Imam at tahawi ni terkenal dengan kitab beliau dalam bak akidah yang dinamakan dengan nama Akidah at tahawiyah Daripada kitab Akidah tahawiyah tu berkembang perbahasan akidah selepas daripada tu. Cuma nak katanya antara sebab datangnya Akidah tahawiyah ni kerana Imam Abu Ja'far ja Al-Tahawi, dia banyak ambil nukilan-nukilan daripada daripada kitab Al-Fiqhul Akbar oleh Al Imam Abu Hanifah ni. Ha, jadi, para ulama' daripada kalangan Al-Hanafiyah, maknanya daripada kalangan Mazhab Hanafi ni, mereka mengembangkan risalah Fiqhul Akbar. Sebab tu kau tengok daripada Fiqh Akbar, keluar Akidah Tahawiyah, daripada Akidah Tahawiyah ni yang ditulis oleh Abu Ja'far ja Al-Tahawi, Tulis pula lepas pada tu syarah akidah tahawiyah oleh Ibn Abil'iz Al-Hanafi. Maksudnya semua tu ialah mazhab Hanafilah. lah. Okay. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya imam-imam mazhab. Walaupun mereka terkenal dengan mazhab fiqah. Iaitu mazhab dalam bak ibadat, dalam bak muamalat. Tapi mereka juga cenderung untuk membahas bak berkaitan dengan akidah. Okay. Jadi ini inilah benda-benda utama, benda-benda basic yang kita kena tahu. Supaya bila mana kita sebut tentang Kecenderungan para imam terhadap akidah Ianya bukan benda yang asing Tapi ianya ialah benda yang memang jelas Dan memang ada wujud Dalam perbahasan ilmu yang dibuat Ataupun yang disebut oleh Para imam muktabar khususnya Iaitu para imam empat mazhab ni okay. Jadi kita tengok Kesuat yang ke-6 Kita baca sepintas lalu saja. Pengenalan ringkas Abu Hanifah Nama sebenar Abu Hanifah wafak 150 hijrah ialah An-Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mah At-Taymi Al-Kufi beliau dilahirkan di Kufah di Iraq pada tahun 80 hijrah iaitu pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan iaitu Khalifah Abbasiyah menurut Al-Hafidh Al-Zahabi beliau berasal daripada keturunan Parsi maknanya berasal daripada keturunan bukan Arab lahir pada tahun 80 hijrah pada zaman sigar sahabat. Iaitu sahabat-sahabat yang kecil. sigar sahabat ni maksudnya ialah. Sahabat-sahabat yang hidup. Pada zaman kehidupan. Ataupun pada waktu Nabi hidup. Umur dia orang tu ialah umur kanak-kanak. Ataupun umur remaja. Okay. Jadi waktu Imam Abu Hanifah ni lahir. Yang hidup waktu tu ialah sahabat-sahabat yang. Umur muda zaman Nabi hidup. Bukan maknanya waktu Imam Abu Hanifah tu lahir. Sahabat tu umur dia muda. Tapi waktu dia hidup tu yang tinggal saki baki ialah sahabat-sahabat yang muda pada zaman Nabi hidup dulu. Okey. Yaitu sahabat yang kecil pada saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sempat melihat Anas bin Malik di Kufah. Tapi tak sempat belajar. Sempat tengok Anas bin Malik. Memang Anas bin Malik ni dia punya tempat dakwah dia ialah di di Kufah. Sebab kalau tengok lepas pada wafat Nabi, Anas bin Malik ni pun dia pindah ke Kufah. Kalau kita tengok dalam riwayat, Anas bin Malik ni dia jadi pembantu Nabi umur 10 tahun. Nabi wafat ketika mana usia dia 20 tahun. Mananya 10 tahun dia bersama dengan Nabi. Awal-awal, mak dia, uh, Rumaysa binti Milhan. Rumaysa binti Milhan ni ialah seorang sahabat perempuan. Ibu kepada Anas bin Malik okay. Dia hantar kepada Nabi Anas bin Malik Dan diminta supaya Nabi doakan kebaikan kepada anak dia Anas bin Malik ni Dan Diberikan Anas bin Malik untuk khidmat pada Nabi Lalu Nabi doakan beberapa perkara kepada Anas bin Malik Antara doa Nabi ialah Allahumma Akthirmalahu wa waladahu Wa atil umrihi Wa aghfir lahu Ya Allah engkau panjangkanlah engkau banyakkanlah zuriat dan harta Anas bin Malik engkau panjangkan usianya dan engkau ampunkan dosanya. Empat perkara Nabi minta dan kita tengok dalam kehidupan Anas bin Malik ni dia dapat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada dia. Dia wafat ketika mana usianya 99 tahun sebahagian pendapat. Ada kata 110 tahun. Dia antara sahabat yang panjang usia. Meninggalkan anak hampir 100 orang Lelaki sahaja Perempuan tak dapat dikesan dalam teks Maknanya anak lelaki dia bilangan dia 100 orang Daripada hasil perkahwinan dia dengan isteri yang sah dan juga daripada hamba-hamba lah Jadi bilangan yang sangat ramai dan kesemuanya Ialah alim ulama' yang bertebaran di bumi kufah Dan sebahagian besar tanah kufah itu ialah milik pada Anas bin Malik dan memang kebanyakan Orang kata apa? Perbahasan-perbahasan ilmu di Kufah ni Dimiliki oleh Anas bin Malik Sehingga Ali bin Abi Talib bila mana dia Dia pindahkan pusat pemerintahan negara Daripada Madinah ke Kufah Waktu dia jadi khalifah Waktu dia jadi amirul Mukminin, Dia kata telah memenuhi bandar Kufah ini Dengan ilmu Anas bin Malik Jadi pada waktu itu Imam Abu Hanifah ni dia lahir Dan dia tengok kemajuan ilmu di Kufah ni dipegang oleh keturunan Anas bin Malik secara keseluruhannya. Seterusnya dia sebut, Imam Abu Hanifah membesar di Kufah dan menghabiskan sebahagian besar usianya di sana, beliau hidup di tengah lingkungan keluarga yang agak berada. Ayahnya adalah seorang pedagang yang menyara kehidupan keluarga hasil dari berdagang kain sutera. Seperti yang ditekuni oleh Abu Hanifah. Sebab kalau kita tengok memang laluan itu Ialah laluan laluan sutera Daripada Iraq Dia pergi ke Iran Lepas pada tu daripada Iran Dia pergi ke Central Asia Stan country ini ialah laluan-laluan Uzbekistan uh, kata apa Kazakhstan ini semua negara-negara yang Menghasilkan barang-barang terbaik Antaranya material pakaian lah Pada waktu tu Dan pakaian orang-orang parsi ni Antara pakaian ni yang terbaik Sebab tu ada riwayat Nabi pernah dapat hadiah daripada Parsi Jubah Parsi Yang mana jubah tu Dia punya style dia Lengan dia sempit Lengan sempit ni Kita boleh andaikan Mungkin dia ada kancing baju Di lengan dia tu Dan Nabi pernah pakai Pakaian itu Tunjuk pada kita apa dia Pakaian mana-mana bangsa Selama mana dia menutup aurat Kita boleh pakai Dan dia tidak terkait Dengan pakaian keagamaan Kita boleh pakai Tapi kalau pakaian tu Sinonim dengan Sifat agama satu-satu kau ataupun digunakan sebagai upacara keagamaan, para ulama mengharamkan kita pakai pakaian itu contoh pakai kain berwarna oranye, tak ada warna lain macam yang dipakai oleh sebahagian, sami buddha kita tak pakai ataupun kita pakai pakaian-pakaian yang oh kata apa, sinonim dengan upacara tertentu contoh berkabung, pakai warna hitam semua, ini bukan daripada daripada syariat yang, yang disuruh Walaupun benda ni dia berkait dengan protokol sikit lah. Bila mana berkait dengan protokol ni, orang akan soalkan benda ni. Tapi yang pastinya dalam syariat tidak ada. Ada setengah-setengah orang dia pakai warna hitam. Ataupun dia pakai warna putih. Macam Hindu kematian, dia akan pakai putih semua. Kalau macam Kristian, dia akan pakai hitam semua. Bahkan dalam Kristian pun asalnya benda tu tidak ada. Ia datang mutaakhir. dia datang ujung-ujung dah. Dan itu ialah celupan daripada pagan. Maksudnya orang Eropah sebelum terima Kristian, itu ajaran dia orang okay. Jadi pakaian-pakaian yang menyerupai Kaum tertentu kita tak pakai Contoh pakai serban menyerupai sikh Kita tak pakai Sebab tu para ulama di India Maulana-maulana hadis yang mengajar di pusat pengajian di India Mereka tidak mengenakan serban jenis lilit Sebab ianya menyerupai sikh Agama sikh Sebab tu kalau tengok ini adalah fik Dalam dalam melihat di mana yang utama Mana yang tidak utama Tapi kalau pakaian tu umum Tidak ada apa-apa masalah untuk kita pakai Selama mana ianya tidak menyebabkan orang pelik tengok benda kita Dan juga ianya tidak terbabit dengan pakaian keagamaan orang okay. Jadi Imam Abu Hanifah ni Keluarga dia datang daripada pedagang kain lah ha, Berdagang kain sutra. Pada masa itu Sebilangan kecil sahabat Nabi Masih hidup di antaranya adalah Abdullah bin Abi Awfa yang berada di Kufah. Abdullah bin Abi Awfa ni dia pro kepada Ali bin Abi Talib bilamana berlaku uh, pertelingkahan antara Muawiyah dan Ali. Seterusnya ialah Sahal ibn Sa'ad as saidi Kemudian as saib ibn Yazid, Anas bin Malik, sahabat terkenal banyak meriwayatkan hadis yang kemudian menetap di Basrah. Dan Abu Tufail Amir bin Wasilah adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Maknanya dia sempat dengan sahabat Sahabatnya. Abu Hanifah tidak sempat belajar dengan dari mana-mana sahabat mahupun mengambil periwayatan daripada mereka bagaimanapun ulama hadis dan sejarawan bersetuju bahawa beliau telah melihat beberapa orang daripada mereka ini bermaksud bahawa sekurang-kurangnya secara istilah beliau telah masuk dalam kategori tabi'in sebab tabi'in ini orang yang sempat tengok sahabat beriman dengan ajaran yang dibawa oleh sahabat iaitu Islam dan mati di atas ajaran itu ini merupakan satu kehormatan yang tidak dimiliki oleh pengasas mazhab fiqh yang lain sezaman dengannya. Maknanya orang lain tak dapat kelebihan ini. Seperti Al-Imam Al-Auza'i, Sufyan Al-Thawri, Lais bin Sa'ad dan juga Imam Malik bin Anas. Semua ni jadi tabi'ut tabi'in. Tak jadi tabi'in. Yang jadi tabi'in hanyalah Imam Abu Hanifah. Muka sukat tujuh guru-guru Abu Hanifah. Zaman Imam Abu Hanifah adalah era perkembangan ilmu Dan beliau berada di tengah-tengah para ulama' Dan beliau sendiri selalu bermusafir ke pusat keilmuan tersohor Pada zaman tersebut seperti Basrah, Mekah dan Madinah Yang mana kita tahu Pada zaman ini Dua madrasah Ataupun dua aliran pemikiran Di Iraq dan juga di Hijaz Kufah dan Basrah disebut sebagai Madrasah Ahlul Ra'i Pusat intelektual, tapi dari segi pemikiran. Maknanya, banyak nas-nas akan ditimbang dengan dengan ijtihad. Okay. Ataupun dengan kias. Itu sumber-sumber hukumlah. Kemudian, Ahlu Hijaz, orang Mekah, orang Madinah, mereka digelar sebagai Ahlul Athar. Mereka ni banyak sumber, banyak hadis Ulama-ulama hadis ataupun riwayat-riwayat hadis banyak di tempat diorang. Okay. Abu Hanifah mempunyai ramai guru. Antara guru yang banyak mempengaruhi beliau dalam pembinaan keintelektualan ialah Amir As-Shaabi Ini salah seorang tokoh dalam hadis sebenarnya Yang wafat pada tahun 104 hijrah Dan juga Hamad bin Abi Sulaiman Sebab tu dia beri nama anak dia, Hamad Anak Imam Abu Hanifah ni nama dia Hamad sebab dia terkesan dengan murid, dengan guru dia yang bernama Hamad Beliau secara konsisten belajar dan melazimi halaqah gurunya Hamad selama 18 tahun. Nanti kita akan tengok cerita dia. Dia bukan belajar pada usia awal. Dia belajar pun dah usia hampir dewasa dah. Menurut Az-Zahabi, Hammad bin Abi Sulaiman adalah faqih Iraq. Beliau meriwayatkan hadis daripada Anas bin Malik dan mendalami agama melalui Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ini ialah Tokoh besar ataupun hebat dalam bidang hadis Yang mana murid dia yang terkenal ialah Imam Al-Amash Iaitu Imam Sulaiman Ibn Mihran uh, Ibrahim Al-Nakhai ni dia, dia buta di akhir hayat dia okay. Orang kufah yang paling alim dalam fiqh ialah Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud Ini dua orang sahabat lah okay. Murid mereka berdua yang paling alim ialah Al-Qamah Iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Dan juga Ali bin Abi Talib ni Turun tabi'in nama dia Al-Qamah. Murid Al-Qamah yang paling alim adalah Ibrahim. Dan murid Ibrahim yang paling alim ialah Hamad. Jadi Al-Qamah, Ibrahim al-Nakhai, lepas pada itu Hamad. Lepas Hamad bawa Imam Abu Hanifah. Ataupun An-Nu'man bin Thabit. Anak murid Hamad yang paling alim adalah Abu Hanifah. Al-Qamah ni ialah Al-Qamah tabi'in. Kena tanda tu. Orang ingat nanti Al-Qamah sahabat Nabi. Dan ia bukan Al-Qamah yang tak boleh mengucap Dalam hadis yang tak betul tu Hadith tu ada petikaian sikit di kalangan para ulama' okay. Kita sebut lain kali okay. Lepas daripada tu dia kata Yang paling alim daripada kalangan murid beliau Ialah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As-Syaibani okay. Jadi sekarang ni dia terang pada kita Tokoh-tokoh bermula pada sahabat Sampai kepada anak murid Imam Abu Hanifah okay. Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin. Kemudian, sahabat yang kedua ialah Abdullah bin Mas'ud. Kedua-dua ni tokoh hebat di Iraq pada waktu itu. Kedua-dua ni, seorang tabi'in belajar daripada dia, nama dia Al-Qamah. Okay. Daripada Al-Qamah, turun ilmu tu kepada Ibrahim Al-Nakai. Daripada Ibrahim Al-Nakai, turun kepada Hamad. Daripada Hamad, turun kepada Abu Hanifah. Daripada Abu Hanifah, turun kepada dua orang anak murid dia iaitu Imam Abu Yusuf dan juga Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Yang mana kedua-dua ni Abu Yusuf dan Hasan Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ni lepas pada Abu Hanifah wafat, dua-dua ni pergi belajar pula dengan Imam Malik bin Anas di Madinah al munawwarah Pada mulanya perenggan yang kedua terakhir muka surat tujuh tu, Abu Hanifah berdagang dan sering berulang-alik ke pasar dan sesekali ke majlis ilmu. Maknanya waktu dia dah meningkat usia remaja, nak pergi ke usia dewasa. Dia ni sibuk dengan bisnes. Pergi juga majlis ilmu tapi jangan-jangan. Itulah rutin awal kehidupan Abu Hanifah sehingga pada suatu hari Imam ash Imam Ash-Shaabi ni iaitu Amir ash menasihatinya supaya konsisten dengan ilmu dan melazimi halakah pengajian dan tidak menyibukkan diri di pasar kecuali untuk keperluan sahaja. Ini cerita ni kita boleh tengok dalam kitab Syiar Alam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi Waktu Imam Abu Hanifah ni duk Jual kain ni Belajar juga pada waktu tu Tapi tak konsisten sangat Tiba-tiba datang tokoh nama dia Imam As-Shaabi Imam As-Shaabi Tanya pada dia satu soalan Ila man Kamu biasa pergi ke mana? Dia pun kata Ila Aku ni biasa keluar masuk pasar je Kata Imam As-Shaabi La ilal ulama Tidak Alangkah baiknya Kalau kamu ni Berulang alik kepada para alim ulama Lalu kata Imam Al-Shaabi Aku melihat pada wajahmu Ada cahaya yang Tuhan berikan Untuk meletakkan ilmu di situ Maksudnya cahaya ilmu yang ada pada Pada Imam Abu Hanifah Ini ialah firasat Orang yang alim dan juga orang yang saleh. Pengarang kitab manaqib Abi Hanifah Muwaffaq al-Makki Menyebut satu kisah yang diriwayatkan daripada Abu Hanifah, beliau berkata, Suatu ketika aku melintas di hadapan Ash-Shaabi yang sedang duduk. Lantas beliau memanggilku seraya berkata, Siapa yang hendak engkau temui? Nah, ini yang saya sebut tadi lah Abu Hanifah menjawab, saya mahu ke pasar. Ash-Shaabi berkata, maksudku bukan ke pasar, tapi ulama' mana yang hendak kau temui? Jangan lalai. Kau harus terus menuntut ilmu dan mendampingi para ulama'. Kerana aku melihat kau seorang cergas dan pintar Tengok pada zaman dulu Orang-orang yang cergas dan orang-orang yang cerdik ni Dia salurkan ke arah belajar ilmu agama okay. Muka surat yang ke-8 Abu Hanifah berkata Kata-kata itu membekas di fikiranku Sejak daripada itu Aku pun tidak lagi berulang alik ke pasar Aku mulai menyibukkan diri dengan ilmu Kata-kata Asyabi itu sangat berguna bagiku okay. Jadi ini antara contoh kata-kata yang uh, kata apa memberi kesan dan memberi bekas pada satu orang dan ia boleh mengubah uh, kata apa mengubah rajah ataupun turning point satu orang tu dia macam uh, yang berlaku kepada Muhammad bin Maslamah Al-Qanabi ni saya cerita sikit Muhammad bin Maslamah Al-Qanabi ni ialah rawi kepada Muata' Imam Malik yang paling muatabah Kalau orang nak beli kitab muata' ni Orang akan tengok Riwayat daripada siapa? Riwayat pada Ka'nabi ke? Riwayat pada Al-Layfi Sebab anak murid Imam Malik ni ramai Anak murid Imam Malik ni ramai okay. Al-Qa'nabi ialah salah seorang anak murid Imam Malik Yang melazimi Imam Malik selama 18 tahun Lama Daripada awal-awal Imam Malik tulis muatak Sampai di akhir usia Imam Malik tulis muatak Maknanya Waktu muatak itu di Orang kata apa Di dicek berkali-kali Dia ada Dia melazimi Beza dengan orang lain Orang lain datang awal Ujung-ujung dah tak ada dah Sebab tu kalau, kalau orang yang Mahir dengan benda ni Dia akan tahu Kalau sebut kitab muatak Nak daripada riwayat kat Nabi Tak nak riwayat al-laithi tak nak riwayat orang lain selain pada tu yang meriwayatkan muwatta ni juga ialah imam anak murid pada imam Abu Hanifah iaitu tadi yang kita sebut iaitu nama dia Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dia pun antara yang riwayat kitab muwatta okey saya cerita sikit Muhammad bin Maslamah Al-Qanabi ni walaupun riwayatnya ada pertikaian dia waktu dia muda dia bukan seperti mana kehidupan para ulama yang lain minat pada ilmu hafal Quran pada kecil tak dia orang muda biasa Bukan biasalah Bahkan orang muda yang nakal Dia ada geng dia di Iraq pada waktu tu Di Kufah juga Di kawasan sekitar tu lah Di Basrah ataupun di Kufah saya tak pasti Cuma dia duduk di kawasan-kawasan ni lah Di negara Iraq ni okay. Dia duduk melepak dengan kawan dia Dan dia suka Minum nabis. Nabis ni ialah Air peraman Daripada anggur dan juga kurma Yang mana air itu? Dia tunggu masa nak jadi arak. Dia tak jadi arak lagi. Cuma air tu dah diminum. Dah boleh minum. Okay. Air minum Nabi ni ada khilaf di kalangan para ulama. Boleh ataupun tidak. Macam tepat kita ni dia macam tuak. Tuak orang teranu ni nira pun tuak. Okay. <laughs> Maksudnya Maknanya air itulah sebelum dia jadi tuak yang masam tu. Okey. Lebih kuranglah. Taklah kata exactly sama. Para ulama' memakruhkan minum benda ni sebab apa? Sebab dia perangai orang kebanyakan. Tak padan orang agama buat perangai macam ni. Dia macam orang ustaz ke apa semua pakai seluar pendek ke pakai cakap lebih kurang bawa kereta laju. Itu benda-benda yang tak sepatutnya lah tu. Okay. Jadi Muhammad bin Maslamah Al-Qa'nabi ni dia ada geng dia. Dia duduk lepak dengan geng-geng dia ni tiba-tiba datang satu orang tokoh hadis lalu di kawasan pasar ataupun kawasan kedai tu nama tokoh tu ialah Imam uh, Syubah nama dia, Imam Syubah lalu orang pun bangkit beri penghormatan pada Imam Syubah ni. pada waktu tu dia tak tahu Syubah ni siapa, dia bukan kenal pun ulama'-ulama' ni kawan-kawan dia adalah sikit pengetahuan, tahu sikit Syubah ni siapa jadi kawan dia pun bangun sekali, beri hormat sikit pada Syubah, dia tak bangun dia duduk, dia duduk dengan gaya gangster dia lah lalu kawan dia bangun, dia pun tanya, sebab apa bangun? Dia kata ni orang alim datang berilah hormat sikit orang alim datang. Dia pun tanya siapa orang alim tu? Dia kata nama dia Syu'bah. Dia sebut dengan nada yang mempersenda dia kata "eh Syu'bah". Syu'bah apa Syu'bah? Maka kawan dia kata Syu'bah ni orang alim, orang banyak hafal hadis Nabi. Maknanya dia orang yang dia hormati. Dia banyak riwayat hadis Nabi. Oh, dia hafal hadis Nabi. Dia pergi meluru dekat Imam Syu'bah. Dia pun kata kepada Imam Syubah Hadis ni, beri aku hadis Orang belajar hadis Dia akan tahu, bila mana minta perkataan Hadis ni, tak boleh beri Sembarangan pada orang Sebab itu ialah, siar sirah Untuk minta hadis Satu orang tu kalau dia kata Aku nak hadis Nabi, kena tengok darjah dia Dia orang macam mana, dia kuat ingatan ke Dia jaga ke diri dia Daripada buat dosa-dosa ke semua Itu sifat perawi. Kata Imam Syu'bah la wahadithuka. Aku tak akan bagi hadis kepada kamu. Sebab kamu tak ada ciri orang nak belajar hadis. Tapi dia ni yang kata Samsing, dia cabut pisau dekat pinggang dia. Kan kebanyakan orang Arab kan dia ada tradisi pakai pisau macam khanjar. Macam kita kira dia orang pisau bentuk macam sabit tu, khanjar. Dia keluar kan dia kata hadis ni am ujarih. Kamu beritahu aku atau aku tikam kamu Masya-Allah. Dia buat benda tu. Okay Lalu kata Imam Syu'bah dia kata saya tak ingat sanad hadis tu maknanya Imam Syu'bah baca daripada sanad dia ambil daripada sahabat mana dia baca baca baca dia kata qalan nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam illam tastahi fasna' ma kalau kamu tak malu hidup tadun ni buat apa yang kamu nak hadis tu dia dapat dia dengar-dengar hadis tu pisau yang dia nak dia nak acah dekat syu'bah tu jatuh dia tinggalkan syu'bah dia tinggalkan syu'bah dia balik rumah dia bungkus barang dia dia tanya orang dekat mana nak belajar ilmu orang kata kau nak belajar ilmu pergi ke Madinah di sana ada tokoh hebat nama dia Imam Malik bin Anas dia bungkus pakaian dia dia tumpahkan semua nabis yang dah dia peram dalam rumah dia untuk jamu kawan-kawan dia pesan pada mak dia kalau orang tanya, di mana Muhammad bin Maslamah Al-Qa'an Nabi, jawab Muhammad bin Maslamah Al-Qa'an Nabi dah pergi jauh. Dia pergi belajar dengan Imam Malik bin Anas. Tukgu pada Imam Syafi'i. Melazimi Imam Malik selama 18 tahun. Dan akhirnya menjadi tokoh ilmu. Turning point dia, dengar satu hadis saja. Turning point dia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, siapa-siapa yang mendengar hadis pada aku, dia faham elok-elok, Allah Ta'ala akan, cerahkan wajahnya maksudnya ada keberkatan pada pembacaan hadis okay. jadi bila mana dia tu belajar lama dengan Imam Malik sampai 18 tahun sehingga digelar sebagai rahib rahib ni maksudnya orang yang melazimi Imam kuat buat ibadah sehingga orang tanya kepada dia kamu ni orang kampung mana sebenarnya orang tanya pada dia orang Madinah tanya kepada dia dia pun kata aku ni daripada kawasan Iraq orang Madinah kata di Iraq ni ada orang alim nama dia Syu'bah ah ha, teringat cerita lama ada orang alim hadis sama hebat juga dengan Imam Malik ni. Nama dia Syu'bah. Kamu datang belajar dengan Imam Malik ni, takkan tak pernah belajar satu pun dengan Imam Syu'bah. Dia teringat cerita lama, dia kata aku nak belajar tapi dia tak suka aku. Dia tak nak cerita habis. Waktu anak dia tanya ada tak hadis riwayat dengan Imam Syu'bah? Ada. Yaitu hadis yang waktu dia dia acah nak tikam orang tu lah. Ada satu je hadis tu orang tanya, orang asal tanya, sebab apa satu je tak badan, duduk kampung, sekampung satu je dia dia kata Imam Syobah dia tak suka tu. tapi sebenarnya dia ada cerita yang tak elok lah di belakang tu maknanya dia tu bukan orang yang baik pada waktu itu sama juga dengan Imam Abu Hanifah tapi Imam Abu Hanifah ni dia bukanlah satu orang yang gangster dia cuma sibuk dengan bisnes dia sibuk dengan bisnes dia dia dapat nasihat daripada Imam Asyabi baru dia berubah jadi toko yang hebat, okay. tu saya tambah sikit lah. nak bagi nampak, orang kata apa kesan nasihat daripada orang yang baik sebab tu, ayat ahad baru ni kan kita, kuliah subuh sini, kita bahas da'watul ambiya doa para nabi tu, doa nabi Yusuf apa doa nabi Yusuf, nabi Yusuf kata tawafani muslima wa alhiqni dissalih wafakan akulah keadaan menyerah diri padamu dan kelilingi aku dengan orang saleh. sebab ada kebaikan Bilamana dikelilingi oleh orang saleh. Orang Salih ni dia bercakap, dia keluarkan satu-satu perkataan tu daripada amalan dia, daripada keikhlasan dia. Perkataan dia tu kadang-kadang boleh memberi kesan pada kehidupan kita. Nah, sebab tu surrounding yang elok ialah satu benda yang perlu dicari oleh manusia. Sebab tu dalam agama ni dia suruh kita hijrah untuk mencari persekitaran yang baik. Benda tu ada. Dan Nabi dah tunjukkan contoh Nabi keluar daripada Mekah pergi ke Madinah dan Nabi tak patah balik dah ke Mekah. Bahkan Madinah itu jadi makin hebat, makin hebat. Bukan nak kata Mekah tu tak hebat Cuma nak kata nak tunjuk kepada kita manusia Dia perlu melakukan perubahan Untuk dia buat turning point untuk naikkan darjah Selepas ni kita tengok Murid-murid Abu Hanifah, muka sekat 8 Murid-murid Abu Hanifah Terlalu ramai Dan terdiri daripada pelbagai latar Belakang Abu'l-Wafa' al-Qurashi Ini daripada kalangan Arab lah, Qurash Al-Qurashi ni ialah Qurash Menyatakan Abu Hanifah Menyatakan murid Abu Hanifah hampir mencecah 4,000 orang. Ramai lah. Ya? Ibn Hajar Al-Haytami. Ini ialah tokoh dalam mazhab syafi'i. Pula berpendapat muridnya seramai 800 orang. Sebab apa jadi 4,000? Yang ni kata 400? Anggaran. Maksudnya tengoklah majlis, kita anggarlah. Lebih kurang macam tu. Di kalangan mereka ada yang sanggup bermusafir daripada tempat yang jauh semata-mata mengambil ilmu daripada beliau. Antara murid beliau yang terawal dan terkenal iaitu Zufar bin Al-Huzail. Salah seorang tonggak mazhab beliau. Zufar bin Al-Huzail wafat 158. 8 tahun selepas daripada kewafatan Abu Hanifah dia wafat. Dia punya kedudukan macam Imam Al-Muzani bagi Imam Al-Syafi'i. Tonggak dalam mazhab Syafi'i. Cuma Imam Al-Muzani ni dia hidup lama lepas daripada Imam Syafi'i wafat. Tahun 204. Zufar bin Huzaili dihidup tak lama sebab tu nama dia kita tak berapa kenal sangat. Okey. Yang kedua, yang kedua ni dia agak terkenallah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ni terkenal cuma dia lebih terkenal dalam bidang hadis. Tapi dia tu anak murid kepada Abu Hanifah. Yang ketiga Yaqub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari wafat 182 yang terkenal dengan gelaran Abu Yusuf ataupun Imam Abu Yusuf. Beliau antara adalah murid utama yang mengembangkan kaedah mazhab Abu Hanifah dan beliau juga seorang qabi. Dia ni lah yang pergi belajar dengan Imam Malik. Dia digelar imam sebab dia tu dapat jawatan sebagai qabi dan dia juga antara orang yang bertanggungjawab menyusun kembali kawa'id ataupun kaedah-kaedah dalam mazhab Abu Hanifah. Sebab Tok Guru ni dia sebut anak murid yang analisis. Okay. Jadi ini inilah... Imam Abu Yusuf, ataupun nama betul dia adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib Al-Ansari. Yang keempat, Muhammad bin Al-Hassan Al-Shaibani. ni pun murid kepada Imam Malik bin Anas. Wafak 189 Hijrah. <coughs> Salah seorang murid utama selepas Abu Yusuf yang berperanan sebagai arkitek mazhab dengan menulis kitab-kitab. Maknanya dia yang tulis kitab dan yang kembangkan pandangan-pandangan dalam uh, mazhab Abu Hanifah. Antara kitab beliau ialah Al Athar dan Muatta Imam Malik yang diriwayatkan oleh beliau yang mencatatkan komentar beliau dan merekodkan juga pandangan Abu Hanifah. Jadi dua, dua orang ni yang ketiga dengan yang keempat ni Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ni dia ialah murid kepada dua orang tokoh dalam empat mazhab tu iaitu murid pada Abu Hanifah, murid juga kepada kepada Imam Malik bin Anas. Imam Muhammad bin Hasan Al-Shaibani ni guru juga kepada Imam Al-Shafi'i. Jadi kita tengok hubung kait antara Imam Mazhak ni cukup-cukup jelaslah. lah. Ha, jadi kesemua Imam Imam Mazhak ni memang berdiri di atas nas yang sahih. Mereka berdiri di atas ilmu yang benar. Okay. Cuma pandangan masing-masing mengikut kaedah masing-masing dan suasana sekitar menyebabkan fatwa berbeza di antara satu sama lain. Okey. Kehebatan murid-muridnya dan jumlah mereka yang ramai ini menunjukkan bahawa Abu Hanifah adalah seorang ilmuwan yang memiliki kesungguhan dan ketekunan dalam mendidik para muridnya. Ilmu yang diwarisi daripada beliau kemudian disebar oleh murid beliau. Dan berkembang pesat di serata tanah Arab sehingga pemikirannya terbentuk menjadi sebuah mazhab yang tersendiri dan dan unggul. Sebab itu dalam populasi uh, dunia sekarang ni. Mazhab Abu Hanifah ialah mazhab yang paling banyak dan ramai dipegang oleh Muslim di dunia. Terutamanya di dua negara iaitu India dan Pakistan. Ataupun kita sebut sebagai benua India keseluruhannya lah. Memegang mazhab Abu Hanifah. Dan dia orang punya pegang mazhab Abu Hanifah ni macam orang Melayu dengan Syafiee tak nak tinggal mazhab lain langsung. Dan yang kedua ialah al aqrab bangsa Turki mereka pun pegang mazhab Abu Hanifah. Yang ketiga ialah Cina. Cina pun pegang mazhab Abu Hanifah. Dia dia dua, dua satu Malikiah, satu uh, al hanafiyah okay. Dan Nusantara ni memang majoriti daripada mazhab Syafi'i sebab kedatangan uh, kata apa pedagang daripada belah Yaman yang menyebarkan fahaman itu. Okey. Ataupun amalan mazhab tu. Cuma nak katanya mazhab Abu Hanifah inilah mazhab yang paling meluas di dunia ni lah. Ha, dan di Malaysia ni walaupun kita taklah sinonim dengan mazhab Abu Hanifah dari segi ibadat. Kita banyak guna produk-produk perbankan dalam bank hari ini ialah daripada pendapat mazhab Abu Hanifah. Yang kita dok buat pinjaman kereta, pinjaman rumah apa semua tu Itu semua datang daripada fatwa Abu Hanifah Hatta pembelian online Shopee, Lazada pun berdiri di atas mazhab Abu Hanifah Yang kita boleh tengok dikemukakan oleh satu orang tokoh dalam mazhab besar Dalam mazhab Abu Hanifah yang besar Iaitu Imam al Kasani. Dalam kitab dia Al-Bada'i'us-Sana'i Bada'i'us-Sana'i ni ialah kitab tonggak juga dalam mazhab Abu Hanifah Macam majmu syarah muhazza' Ketokohan Abu Hanifah dalam bidang akidah ke surat ke sembilan Abu Hanifah adalah tokoh yang menjulang tinggi dalam sejarah awal ilmu-ilmu Islam Beliau adalah antara tokoh awal yang menggunakan keedah pembinaan hukum yang diakui secara konsisten Dan mengumpulkan fatwa-fatwa hukumnya secara teratur Sehingga terbentuk sebuah mazhab aliran pemikiran fik yang terkenal dengan mazhab Hanafi Mazhab yang diasaskan atas kaedah yang mantap itu menjadi satu mazhab fiqh yang paling banyak diamalkan di dunia Islam. Selain sebagai tokoh berpengaruh dalam bidang fiqh mazhab, Abu Hanifah juga diiktiraf sebagai ulama besar dalam ilmu akidah. Ketokohan Abu Hanifah dalam bidang akidah terbukti dengan penghasilan sejumlah karya dan keunggulan beliau dalam perdebatan dengan golongan yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab tu kita akan tengok mereka, imam Abu Hanifah ni dia berdebat dengan ramai. Antaranya dia berdebat juga dengan dengan Syiah. Syiah Ja'fariyah dia sempat berdebat dan dia bagi logik-logik akal yang agak menarik. Abu Hanifah berjaya memberi kritikan terhadap mereka yang terjebak dalam penyelewengan akidah. Beliau mendedahkan kekeliruan dan menasihatkan orang lain supaya menjauhi daripada terlibat dan terpengaruh dengan mereka. Abu Hanifah mengkritik individu yang telah terasar daripada akidah yang benar seperti Jaham bin Safwan iaitu akidah Jahmiyah Amr bin Ubaid dan juga Muqatil bin Sulaiman ini daripada kalangan Murjiah okay. cuma saya nak sebutnya ialah yang menarik bagi mazhar Abu Hanifah ni adalah pandangan ni dalam bidang muamalat yang kita dok guna hari ni sebab apa jadi macam tu? sebab dia ni daripada kalangan orang businessman, dia tahu dia punya problem dalam bisnes ni apa dia? walaupun kita tengok pandangan dia zaman tu, pelik maknanya, ulama-ulama lain dalam bidang mu'amalat, antaranya ialah mazhab syafi'i, dia banyak ketat dalam bidang mu'amalat ni kalau ikutkan daripada cara transaksi pembelian transaksi jual-beli kita hari ni, ikut atas kaedah mazhab syafi'i, banyak jual-beli kita yang tak sah tapi dengan sebab adanya mazhab Abu Hanifah ini menyebabkan benda tu berkembang, dan kita boleh tengok Ruang-ruang yang dibuka oleh Imam Abu Hanifah berdasarkan ijtihad beliau ini ha, Inilah futuhat pembukaan yang Allah Ta'ala beri pada dia Dengan sebab dia ni terlapau Terbuka sangat dalam bidang ijtihad ni Sehingga orang kata dia ni Tak berpegang dengan nas Orang tuduh Imam Abu Hanifah ni tak berpegang dengan nas Sebab banyak sangat guna Guna hujah akal Bila mana dia pergi ziarah Madinah Ni ada riwayat dia berjumpa dengan Al-Imam Muhammad Al-Baqir Kalau saya tak silap Muhammad Al-Baqir ni Ialah salah seorang daripada keturunan Nabi Dan dia ni masuk dalam 12 orang imam yang diimani oleh Syiah Imam 12 Dia sempat dengan Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir ni bukan Syiah lah Cuma Syiah angkat dia sebagai imam yang 12 Adalah senarai-senarai imam 12 tu Muhammad Al-Baqir duduk dalam tu Ok Muhammad Al-Bakir kata Aku dengar orang kata Kamu ni kuat sangat guna akal Tak guna nas ha, Jadi tanyalah Imam Abu Hanifah Dengan Muhammad Al-Bakir ni beberapa soalan Dan Imam Abu Hanifah dia nak tunjukkan Dia pegang dengan nas Cuma cara dia tengok nas tu lain Antara soalan-soalan yang diajukan Oleh Imam Abu Hanifah Kepada Imam Muhammad Al-Bakir Dia tanya kepada Imam Muhammad Al-Bakir Perempuan yang datang haid bila mana dia nak salat, adakah dia perlu? Dia perlu ganti ataupun tidak? Jawapannya, dia tak perlu gantilah. Dia tinggalkan salat dia. Dia tak salatlah waktu dia datang haid. Tapi, untuk puasa dia kena ganti. Mazahat Abu Hanifah pun samalah. Mazahat Abu Hanifah pun sama. Dia kata, perempuan yang datang haid, dia kena ganti puasa, jadi kata dia kepada imam Muhammad Al-Bakir kalau kami mendahulukan akal kalau kami mendahulukan akal maka kami akan suruh ganti juga salat, sebab antara puasa dengan salat, lagi besar salat pada puasa ha, itu antara hujah-hujahan adalah dialog dia yang agak panjanglah. cuma dia tu, kena jugak lah kecaman orang, orang kata dia ni anti nas, tak berpegang kepada, kepada nas ok Muka surat sembilan tu lagi, karya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah mewariskan beberapa karya berharga kepada umat Islam dalam bidang akidah. Antaranya ialah Al-Wasiyyah. Inilah kitab akidah dia. Al-Fiqhul Akbar, yang kita nak baca ni. Dan juga Al-Alim wal-Muta'alim. Dan selain pada tu, yang keempat ialah Fiqhul Awsad. Ataupun Fiqhul Absad. Kalau saya tak silap, Al-Awsad. Itu antara dalam bidang Dia ada lima kitab dalam bidang fiqh Cuma sini dia sebut tiga Dan saya tambah satu empat Satu lagi saya tak ingat okay. Kita baca sikitlah Al-Wasiyah tu apa dia okay. Al-Wasiyah adalah sebuah kitab Yang menjelaskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah Dalam wasiat tersebut Beliau berpesan secara khusus kepada para pelajarnya Supaya tetap teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Dan tidak terpengaruh dengan golongan pelaku bid'ah Ataupun mubtadi. Ataupun golongan pengikut hawa nafsu Kita beri lalu azan tu <coughs> Jadi kita sambung sikit lagi Perbahasan kita muka surat yang ke sembilan ni Al-wasiyah Ialah kitab Yang menjelaskan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah Dalam wasiat tersebut Beliau berpesan secara khusus Kepada para pelajarnya Supaya tetap teguh dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah Dan tidak terpengaruh dengan golongan pelaku bid'ah ah Ataupun mubtadid Mubtadiyah Bukan mubtadi. Mubtadi itu maksudnya orang yang baru Berada pada peringkat permulaan Sebutan ni ialah dengan Ain Mubtadiyah Ataupun golongan pengikut hawa nafsu Al-Ahwa' Sebanyak 12 prinsip yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah Dalam Risalah Ringkas ni Kemudian yang kedua ialah Al-Alim wal mutaalim Kitab ringkas secara umumnya saya sebut Ianya ialah himpunan soalan satu orang Bernama Ab Abu Muti'ah Muti Al-Balqi dia tanya 45 soalan kepada Abu Hanifah berkenaan dengan golongan mulhid iaitu golongan-golongan yang atau uh, kata apa mulhidi ni golongan-golongan yang uh, musyrik ataupun yang kafirlah yang menolak prinsip-prinsip beragama apa semua ni juga ahli bidaah secara secara umumnya ha, jadi saya rasa kita berpada, Situ situlah kod untuk Uh, malam ni insyaAllah kita akan sambung pada muka surat 10 tu Penerangan sikit lagi tentang al-fiqhul akbar Dan penisbahan risalah ni Kemudian kita akan masuk uh, bahasan pertama Iaitu rukun iman secara ijmal Jadi setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat Subhanallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh